Salutacions a tothom, benvingudes i benvinguts a l'Eco de la Vall. Us parla en Jordi Gallegó i és un plaer poder dirigir i presentar aquest nou programa que avui estrenem i emetem en directe a Ràdio Les Planes, la misura municipal de les Planes d'Hostoles a La Garrotxa. L'Eco de la Vall és un magazín radiofònic que espero que m'ajudeu a fer amb la vostra participació i col·laboració perquè aquest programa pretén ser un instrument al servei de la transformació social. Que vulguem o no, estarem obligats a fer cada cop amb més urgència si volem fer front a la crisi ecològica i al canvi climàtic que afecta globalment al planeta Terra i que també ens afecta i afectarà a casa nostra. L'Eco de la Vall donarà a conèixer a diferents persones, col·lectius i iniciatives de la Vall d'Ustoles i la Garrotxa, però també d'arreu de Catalunya, que treballen per fer realitat la imprescindible transició ecològica, una transició que necessàriament implica realitzar canvis polítics, socials i econòmics en la nostra forma de viure i de relacionar-nos els uns amb els altres i amb el medi ambient del qual en formem part. I la millor forma d'entendre que a on hem d'anar o podem anar com a societat és compartir experiències que ja estan canviant les coses aquí a la Vall d'Hostoles i a altres indrets de Catalunya. Avui, sense anar més lluny, ens acompanyarà en Ferran Barganyó Sánchez, que és codirector d'Orígens, l'escola-taller de bioconstrucció que tenim aquí al poble, a les Panes d'Hostoles, Xerrarem amb ell d'ecologia, bioconstrucció i transició ecològica i social. L'eco de la vall, per tant, es farà ressò de diferents veus i personatges en sintonia amb aquella màxima que diu «pensa globalment i actua localment» o, com diu aquell altre, «siguem el canvi que volem». I, és clar, també escoltarem les veus dels pagesos i les pageses catalanes perquè els agricultors i ramaders també han de protagonitzar aquesta transició perquè sense agricultura ecològica ni sobirania alimentària la transició ecològica no serà justa ni sostenible pels productors i consumidors ni pel medi ambient. Precisament, avui escoltarem un pagès, ramader i formatger, en Josep Porra del Mas Pujolorra, del Tripollès, i un treballador d'una cooperativa forestal, en Marc de Buscarols Forestals. Els dos van participar a la xerrada la nova pagesia a la Garrotxa i al Ripollès, que es va fer al Festival d'Economia Social i Solidària Rural a Vallfogona del Ripollès el 31 d'agost aquest estiu. Vaig poder enregistrar la xerrada i avui compartirem els àudios en exclusiva a l'Eco de la Vall. I com en tot magazine, no podia faltar una secció de literatura i cinema, així és que avui llegirem un conte protagonitzat per un os del llibre Canto jo i La muntanya balla, escrit per Irene Solà. I a la secció de cinema recomanarem el documental Inuit enfadat, Angry Inuk, que ens parla de la cultura i la forma de viure dels esquimals, més correctament anomenats inuits, del nord del Canadà i Groenlàndia. Sí, aquell tros de terra de l'Àrtic, que com el pol nord s'està desglaçant a un ritme perillosament accelerat. I com que la crisi ecològica local i global és certament tràgica, he volgut posar un toc d'humor amb la sintonia del programa per treure ferro a la qüestió, per treure una mica de ferro a aquesta qüestió. I és que el missatge i el to de molts polítics i mitjans de comunicació malauradament és massa sovint tragicòmic, com els espagueti western. Aquesta música és una composició d'Ennio Morricone per la pel·lícula El bo, el dolent i el lleig, un western dirigit per Sergio Leone i estrenat el 1966. La versió musical que fem servir pel programa està interpretada per l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa. Presentada a la sintonia i fet el sumari, et recordo que l'Eco de la Vall serà en directe cada diumenge de 5 a 7 de la tarda i que ens pots escoltar al 107.7 de la freqüència modulada a la FM de la Vall d'Ostoles i també per internet a radiolesplanes.com. Si no ens pots escoltar en directe el diumenge, ho pots fer dimarts a la nit en horari de redifusió. I també pots, de, pots descarregar el podcast al web de la ràdio, a Ràdio Les Planes. Espero que ens vulguis acompanyar i que ens deixis que t'acompanyem en els propers 120 minuts, en els que també posarem bona música. Comencem a cau d'orella. Acabem d'escoltar el cant d'una mallarenga en un enregistrament que vaig fer a la Vall d'Ostoles aquesta primavera, el, a la primavera del 2019. En realitat s'escolten uns quants ocells alhora, però el so més agut és el, el de la mallarenga. El llibre Ocells de la Garrotxa, publicat per l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa, eh, podem llegir que la mallarenga, la mallarenga carbonera és la més abundant en comparació amb les altres dues, la mallarenga blava i la coa blava. La mallarenga carbonera, paros major pel seu nom científic, és present gairebé arreu de Catalunya, en prop d'un milió de parelles. També s'escampa per tota la Garrotxa, els boscos joves i les pinedes. El seu color groc, el seu color groc alpit i el verd grisós de l'esquena a les icues el fa molt característic i fàcil d'identificar. La mallarenga carbonera construeix el niu el mes de març, en el forat d'algun arbre, casa, o en llocs curiosos com, com bústies. La femella pon de 7 a 9 ous, i cada posta consumeix 10.000 insectes, que es diu ràpid, 10.000 insectes. Algun dia parlarem dels insectes i la seva importància en la regulació natural. Dels, dels ecosistemes. Aquest ha estat, doncs, el primer so de l'Eco de la Vall, la mallarenga carbonera. Continuem. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Benvingut, Ferran. Benvingut al programa. Hola, què tal, Jordi? Bon dia. Com estem? Bé, bé. Mitja estiu ajant. Molt bé. En Ferran Barganyó és codirector i cofundador de l'Escola Orígens, una escola-taller de bioconstrucció a les Planes d'Hostoles. i les classes i el camp de treball són aquí al costat mateix de la ràdio. Si mirem per la finestra de l'estudi, d'aquí, de Ràdio Les Planes, podem veure l'antiga escola del poble, on ara, des de fa uns quants anys de la seva seu, l'Escola Orígens. Ho, ho dic correctament o no? Perquè m'has mirat així. Sí, no era l'antiga escola. No era l'antic ambulatori. I, bueno, i, I, de fet, històricament, tant aquest edifici de la ràdio, l'antiga llar d'infants com l'antiga ambulatori eren les, les cases dels mestres del poble. Molt bé. És l'idea original, però He, bueno, bé. va arrejat aquí sí, històries. Sí. La llar d'infants i, i la, la llar dels mestres. Molt bé. Molt bé, um, bueno, he dit que ets codirector i cofundador, però, però em consta i, i he vist que, que també te remangues i quan fas de formador et poses manos a l'obra, sí. oi que sí? Sí, sí. Bueno, bàsicament perquè nosaltres estem establerts com una associació, que és una entitat sense nen de lucre i aquí ens toca picar pedra tots, des del, des del més peor fins al més, més arquitecte o aparellador i com a actual president de l'associació doncs em toca picar pedra igual o més com tots. Sí. Mm -hmm. Després comentarem una cosa que va en la línia que has comentat tu, de treballar en equip, que, que m'ha semblat molt interessant i mm -hmm. que és un, una de les filosofies de l'escola, però definim breument què és l'escola, perquè és una escola-taller, mm -hmm. que no només feu formació teòrica, sinó també feu molts mm -hmm. tallers, molta formació eh, on es treballen els materials, sortiu al pati, aneu a, a altres indrets també a treballar mm -hmm. amb els materials de bioconstrucció recorda'ns això perquè jo crec que la gent també li interessarà eh? sí. no és una qüestió d'anar a la classe a escoltar el mestre sinó és de posar-s'hi i tocar tocar els materials sí, sí estem d'acord eh, aquest projecte va, va, va sorgir fa uns anys ja aquest any començarem el vuitè any lectiu eh, vull dir que ja ha plogut una mica i sembla que la fórmula ha funcionat bé perquè el que hem apostat molt és donar a conèixer tot allò que no ensenyen ni les universitats ni els instituts i sobretot d'una manera molt pràctica, que és la manera que creiem que, que aprenem millor equivocant-se, tornant-se a aixecar i, i aprendre de, de les llicions que ens dona el dia a dia això en un llibre només pot ser pots donar la teva opinió però no pots comprovar-ho ni practicar-ho i amb la pràctica és el mètode que nosaltres creiem per això sobretot fem molta ênfasi a la pràctica és una escola-taller i, i creiem que estem pel bon camí en aquest sentit uh -huh. ja hem dit que és una escola-taller uh -huh. es diu origins, està aquí a les Planes d'Ostoles per si algú ens escolta i no ho sap a les Planes d'Ostoles està a la Garrotxa, a la Vall d'Ostoles i anem a remarcar això de, de, que apuntaves abans, de d'aprendre dels altres de, aquest, aquest treball col·laboratiu, perquè el, també mm -hmm. us defineu com, com un centre de formació i d'acció social. Mm -hmm. que, com podíem entendre això de, de l'acció social? Sí, bàsicament perquè el projecte va sorgir d'una necessitat, eh, les necessitats que es, que es veuen molt i es viuen molt als, als nuclis rurals, els pobles en el que veiem que el jovent que vegada se'n va a la ciutat és un procés lògic, jo crec que hem d'anar a conèixer ciutats, hem de conèixer món, però sí que és veritat que es van despoblant els pobles. I per contrapartida tenim els pobles que hi, han, hi predomina molt els oficis tradicionals de tota la vida. Tenim l'avi que domina aquella tècnica eh, especial que es feia fa 50 anys, tenim aquell antic paleta que també el domina, i en canvi el jovent es va desnutrint de tota aquesta informació Noves tecnologies, que estan molt bé, nous mons, però també tot això eh, perquè bàsicament construïm cada dia, hem de mirar de vetllar una mica més pel planeta i per això apostem per aquestes tècniques i d'una manera social perquè impliquem la gent del poble, volem implicar-nos. També és veritat que la nostra organització no és jeràrquica, és molt lineal, compartim impressions, treballem en equip... Eh, Eh, i bueno, no hi ha una jerarquia que a vegades fa, fa desvirtuar tot una mica no? tot, a, tot el procés i en aquest sentit doncs, bueno, eh, és una prova que, que no, no ens hem res però sí que ens agrada fer-ho el dia a dia que tothom sigui partitza tothom les responsabilitats i d'aquí confiança cega de cada un dels intervenents de l'associació mm -hmm. Has comentat el, el la qüestió dels, dels ofeses tradicionals i, i també és un, una cosa interessant perquè uh, l'arquitecte Valentina Maini mm -hmm. que va escriure el, uh, va participar en el llibre 34 quilos de CO2 que ens parla de, de la petjada ecològica mm -hmm. i ella, ella definia doncs, una mica què és el, la bioconstrucció i en un punt d'aquest text es preguntava eh, avantguarda marginal o reacció revolucionària no una mica, i bueno, d'alguna manera és això, no? És recuperar la tradició, però al mateix temps ser vanguardistes mm -hmm. a, amb aquesta indústria que cada vegada s'està pues, recuperant, però que ha anat perdent tots aquests valors, tant en qüestió de materials com els, els més nobles o, o propis de la ve construcció, com la fusta, la pedra, els vegetals, mm -hmm. la terra... Mm -hmm. I d'alguna manera pues, no, de, no deixa de ser una reacció eh, revolucionària o, o, o, o té Té certa part d'avantguarda, no? Mm -hmm. Tornar-ho a recuperar, tot i ser tradicionals i sí. basant-nos en coses dels antics oficis, de les antigues doncs, bueno, mm -hmm. professions, però... En fi, us sentiu una mica revolucionaris o vanguardistes a orígens o, o sou més humils? O... Mira, jo crec que la revolució fa massa anys fa molts anys que s'està fent i, i també repeteixo no ens inventem res perquè tot ja està inventat i ja està fet, l'únic és mirar de recuperar allò que creiem que és lògic, coherent, tècniques amb baix impacte ambiental eh, però no hem de no menys menyspirar que estem al segle XXI i aquí hi noves tecnologies, el mateix estem amb la ràdio jo he vingut amb bici però em desplaço amb cotxe o puc fer servir un ordinador i un mòbil això és un avantatge més que una desavantatge. tornar als orígens no vol dir tornar a posar-se taparrabos ni anar amb esperdenyes sense, sense sola tot al contrari, tenim noves tecnologies i a partir d'aquí ens hem d'afrontar els nous reptes que hi ha en el, futur, en el present i en el futur amb el que nosaltres creiem que és tota aquella riquesa que ens han trasmetat els avis, els pares i totes les generacions antigues. I això, doncs, aplicat al, al cicle XXI, és la gràcia. La gràcia poder-ho combinar. Mm -hmm. Se Seguint amb, amb Valentina Miani, ella, ella escrivia en, en el mateix llibre que, que he comentat abans, el 34 quilos de CO2, que entenem la bioconstrucció i la bioarquitectura com la pràctica d'una ètica professional i una indústria de la construcció que posa en el centre de la seva activitat la reflexió sobre els límits que les regles de la vida estableixen en el desenvolupament de projectes tècniques i processos constructius dels edificis. I afegeix bioconstrucció, construcció vital, construcció de vida, construcció amb la vida... D'alguna manera, no, no hem de separar no, de la vida i, i de, dels éssers vius, no només humans, sinó també doncs, dels vegetals, com dèiem abans, o la nació en piedra, que dirien, doncs, potser, a, a Mesoamèrica. Mm -hmm. Formem part d'un conjunt, i per mm -hmm. tant, no només els elements, sinó els sers vius, els humans també, mm -hmm. ens hem d'integrar d'una manera el més harmònica possible. Estem d'acord, estem d'acord, és a dir és una manera de pensar però jo crec que ha sigut fruit de, de totes les experiències que hem tingut al dia a dia eh, qualsevol activitat que fem pots plantejar de moltes maneres avui en dia el capitalisme o les noves tendències que hi ha fan que les activitats siguin molt lineals en una sola direcció Eh, creiem fermament que tot ha d'anar amb una sintonia amb tot l'entorn És a dir, pensem holísticament Pensem no només en el nostre melic sinó en el melic de tots al nostre voltant I aquí incloem els veïns, les parelles, els fills, els, els gossos, els, els animals que tenim a la vora I també els vegetals, tals, òbviament eh, Sense pensar globalment no, no tindria gaire sentit aquest projecte mm. Individualment ja hi ha masses projectes en aquest món, no? i veiem que no, no ens agrada, no és la nostra tendència. Per això, moltes vegades, quan planifiquem una activitat, no només pensem en quin rendiment farà aquella sola activitat, sinó si té un rerefons, si afavoreix més individus, si afavoreix més gent, i sobretot, doncs, doncs bueno, crea una mica més de continuïtat, no? la pensió el pensament holístic o el pensament permacultural, que és el que ens predomina. Mm -hmm. Molt bé, això seria l'acció social que comentava abans, mm i, i, i la, la filosofia una mica l'esprit de, de l'escola Orígens um, molt bé expliquem algun, algun curs o, o taller concret perquè per la gent pugui saber què fareu els propers mesos i potser doncs si li interessa apropar-se aquí a les planes d'Hostoles i apuntar-se, per què no? Val eh, sí, bàsicament nosaltres com a associació o com a entitat el que els objectius que tenim Eh, és sobretot promoure, fomentar donar a conèixer tots aquells materials i tècniques constructives eh, que tenen un gran respecte amb el medi ambient per a l'altra banda normalitzar l'aprenentatge, la pràctica i e investigació a través de la reconstrucció i dinamitzar el desenvolupament social i sostenible al poble, que és el lloc més immediat on tenim Aleshores, a través d'aquí el que fem nosaltres tenim una oferta lectiva de diferents cursos que normalment hem repartits un al mes aproximadament. Són tècniques constructives de tota la vida, com pot ser la pedra seca, l'ús de la fusta en la construcció, la volta catalana, els revestiments naturals amb la calç o les argiles com a material noble i altres activitats. A partir d'aquí també tenim... Eh, tenim programat un període de cursos llars un és el curs de paleta en bioconstrucció que dura del, maig, eh, del març fins al juny és molt complet, és unes sessions molt potents tant pràctiques com teòriques, com hem parlat I, i allà posem tota la carn a la greia no deixa de ser una introducció perquè el participant pugui investigar més però com a mínim ja els hem donat un punt de partida que és per nosaltres molt important després fem algun curs d'estiu Eh, hi ha un altre curs que, que hem activat darrerament amb els nanos més joves, no? que són els, el, la, la vessant que li diem, Origen Júnior. Un cop aquí, eh, altres activitats que fem, sobretot fem jornades tècniques que van repartides unes 3, 4 o 5 a l'any, aquestes són promogudes pel Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Medi Natural, i, i, i hem d'agrair molt amb aquest, amb aquest ent públic perquè ens dona la possibilitat d'oferir-se una xerrada subvencionada per tothom que es vol interessar i, i d'aquesta em fem vàries. la propera serà el 20 de setembre aquí al poble a la biblioteca de Maria del Junqués aquí al poble sobre cobertes i murs enjardinats i sembla que, que, que, que té molt de ressò i no només això Uh, fem un altre part que és formació a mida, que diem, no? Col·lectius, entitats, i diferents associacions que ens demanen fer una formació eh, molt concreta amb la gent dels seus participants. I a més de que ells tots vinguin aquí, nosaltres ens podem desplaçar, si fem una oferta, i a partir d'aquí, doncs, mirem de, de treballar-hi. Són uh -huh. diferents opcions segons les necessitats que ens van sorgint avui en dia. Molt bé. Puc donar fe d'aquest curs d'oficial de, de paleta amb bioconstrucció que vaig participar, vaig fer el curs, no sé si era la segona edició que feia. Sí, o, de, les, de, la, de les primeres, de sí, les, sí, de les, sí. De les primeres i, i realment va ser, va ser molt interessant. De, uh -huh. de fet, porto aquí l'examen final. <laughs> qüestionari final, va. <laughs> amb, amb un qüestionari <laughs> de uns preguntes. I dic, segurament ara mateix el suspendria sí? a, bueno, de llarg, eh? Bueno. Però hi ha alguna pregunta que... La, la, la, la puc compartir amb, amb els oients, també. Mm -hmm. A més, ja ho hem repetit diverses vegades, tu has dit. Mm -hmm. Però anem a fer la pregunta en al, els al oients i les oients. Anomena quatre materials naturals utilitzats en la construcció. Mm -hmm. Sembla fàcil, no? Però, a veure, deixem que pensin quatre materials naturals, naturals mm -hmm. utilitzats en la construcció eh que respondguin? Que respondguin, no sé a mica de temps, ja ja haurien d'haver dit perquè són 4. Abara si jo ara m'estic equivocant molt, eh, però Va. penso que és la fusta. Per exemple, pedra, mm -hmm. terra, mm -hmm. vegetal, mhm. Mm podríem dir més. Podem dir molt més. Sí. Això a vegades és curiós, és una pregunta sí, relativament senzilla, però has de pensar una mica, no? Perquè a vegades normalment materials de construcció, ens imaginem un magatzem de construcció, amb els seus maons, els seus ciments, amb tot però el que, en, el que ens agrada molt o fer molt èmfasi és amb l'observació, bàsicament. Mm. És dir, quan anem a fer una, un projecte d'una casa sostenible, podem tenir patrons, podem tenir idees, podem tenir exemples, però el que fem sobretot és observar això i observar el mentorn. A nivell de climes, a de, pre, de, de béns predominants, a nivell de, de moltes coses, però sobretot amb el material que tenim més disponible. Això és el que diem al quilòmetre zero, que tant de moda està i té un per què. No? És a dir, com menys belluguem les coses, menys energia gastem per, per fer-ho servir. I és tan fàgil com observar, i més aquí a la Garrotxa o qualsevol territori a Catalunya o al món, que tenim material apte per construir. De fet, s'ha fet tota la vida, tota la vida, els patrons dels massos o dels cortijos o dels cacerios a qualsevol territori és fer servir el que tens a la vora. I aquí tenim molta pedra, tenim molta fusta, tenim canyes bambú que també podem construir i la terra argilosa per poder fer mil construccions que s'ha fet tota la vida. Mm. Mm -hmm. Aquí, clar, hi ha un tema de fons que, que te'l te volia treure al, al final, però em, em dones peu a, a comentar-t'ho. Clar, veient tots els incendis que hi ha, mm -hmm. la desertització... Que, que avança a un pas molt ràpid a la península ibèrica i, i no diguem ja a latituds doncs, eh, mm. inferiors no s'estan sí. no fent les polítiques de reforestació necessàries com perquè es pugui tirar la fusta per la construcció mm. a, a una escala molt gran o seria planificable i així com s'ha construït a, allà al costat de Camp Batlló a Barcelona doncs mm -hmm. la, la famosa cooperativa d'habitatge amb, amb una estructura de fusta molt gran amb un edifici de 10 de mm -hmm. pisos doncs per no se'n poden fer més, no? clar, sempre i quan hi hagi aquesta política de reforestació que implica els propietaris, que són qui controlen el mm -hmm. terreny, majoritàriament a Catalunya, no? No, sí. sé, no sé en quin percentatge, però mm -hmm. els propietaris haurien de fer aquest esforç de reforestació sí. i també amb les ajudes públiques necessàries mm -hmm. i les normatives necessàries. En fi, en, en un suposat, eh, suposant que es complissin aquestes condicions, seria viable utilitzar molt més la fusta i deixar de utilitzar doncs, eh, segons quins ciments, segons quins, quins materials no només tòxics o, o poc eh, mm -hmm. sostenibles sí. climàticament i, i a molts nivells mm -hmm. Sí, sí, sí, bàsicament sí de fet, de fet bueno, eh, a vegades quan fem el curs de fusta al final del curs també hi pensem di, diem, home, és bo fer servir la fusta però imagina't que ara tots els habitants de la terra fessin servir la fusta ens ho poliríem, depè, depèn de com no? tots els recursos que tenim de la natura tant si natura o processats crec que ha d'haver un criteri d'equilibris és a dir, no ens podem desfacer en els extrems, és a dir, tot el món fa fusta, molt bé, què vol dir, talem els arbes a... a tort i a dret no és la solució, és a dir la fusta és bona amb una bona gestió forestal, si darrere no hi ha un bon fonament, una bona base malament, perquè si no deixarem de fer com es feia abans anem a polir tots els boscos, i dir avui en dia al segle XXI hi ha molta més massa forestal a Catalunya que fa 50 anys abans s'explotava el bosc d'una manera molt indiscriminada i això va fer un mal va fer un mal a la natura en certa manera d'aquí buscant uns recursos eh, fòssils com pot ser els, les benzines tots els, els recursos fòssils però amb una bona gestió i fent una mica aquest pensament olígic no unidireccional sinó globalment es pot arribar a fer donar moltes solucions al bosco superinteressants, no? Perquè pensem que la fusta és renovable, seria el que talles un arbre, al costat et creixerà l'altre més fundós. I això, amb una bona gestió, podem arribar a tenir fusta il·limitada per tota la vida. Mm -hmm. Bé, bueno, eh. ara m'ha vingut al, al cap també un, una definició de bioconstrucció, sí? que no és exactament bioconstrucció, però que ens serveix per acabar-ho d'entendre, no? Que és l'arquitectura la, vernàcula, mm -hmm. seria una mica l'arquitectura pròpia, d'aquell mm -hmm. indret, que és una mica el que deies no a tot arreu tenen fusta, potser tenen bambú potser podem utilitzar pedra sí. o les... això sí que és bernacle bar, no? sí. les coves del sud d'Espanya de, de, mateix que tenen unes vivendes fresquíssimes i, i ben soles no? o els patis d'aquells interiors que refresquen mm -hmm. cada cultura, cada geografia cada, cada societat té, mm -hmm. té les seves característiques per, per poder utilitzar els materials, inclús les tècniques més adients per sí seria absurd, per tant, fer el que es fa moltes vegades de posar sostre de pissarra en un lloc on no hi ha pissarra, no? Totalment, totalment no. Això, això és una mica el, el punt de la globalització que aquesta tan famosa que tenim és dir, pretenem ser rossos com, com els suecs, quan són mediterranis no, no cal ser rossos, ja tenim prou prou potencial, no, els mediterranis però ens molt imitar el que fan els altres l'arquitectura i la construcció tradicional de tota la vida té uns criteris molt, molt, molt lògics i aplastants, és a dir, fem servir el matèria que tenim allà al costat. I això fa fer les coses lògiques, lògiques i coherents. És a dir, al sud d'Andalusia ens trobem cases molt blanques, blanquinades, perquè hi ha molta fluència al sol i ells, tradicionalment encalaven totes en les cal. cases per reflectir la llum i no tenir tanta calor. Però, en canvi, al Pirineu de Lleida, podem trobar que les cases són molt fosques, de pedra, de pissarra, això paradoxalment ja els hi ha anat bé a les vivendes. Per tant, no ens hem d'inventar res més ni a emportar eh, tècniques d'altres països. No, no té coherència. Eh, a vegades és més senzill eh, del que pensem. O sigui, a vegades diem, ostia, vioconstrucció, sostenibilitat... Bé, bueno, una mica, per, a vegades potser té... em va molt bé posar en èmfasi el nom de l'associació, que és els orígens, torna als orígens. No és més complicat que parar una mica els motors posar els peus a terra i pensar una mica què és el que faríem si no tinguéssim res més pues observar el que tenim a la vora i aplicar-ho això per nosaltres és tornar als orígens mm -hmm. i no ens equivocaríem gaire eh? molt bé Ferran, ens sí. quedaran eh, pocs minutets de, de temps en, a la recta final realment, eh, per tant, creus que hi ha futur a la bioconstrucció? Eh, present i futur és a dir Eh, és molt actual la gent cada vegada aposta més per aquestes tècniques no perquè ho digui jo, ni, ni escombi a casa meva, ni molt menys mira, hi ha un exemple que va ser ara fa anys, en plena crisi econòmica jo vaig tornar vivia en una altra comunitat i vaig arribar i em deien, home no, no vinguis que no hi ha feina, que Catalunya anem molt malament doncs jo com a, a part de l'associació em dedico a fer d'aparellador i porto direccions d'obres tot plegat arquitecte tècnic, no? Sóc arquitecte tècnic uh -huh. bàsicament sí. i tinc la gran sort de fer molts projectes sostenibles o amb criteris de bioconstrucció si et pots creure que la gent en plena crisi només ens demanaven encàrrecs sostenibles bàsicament ja, ja estàvem fars de fer nous industrials i explotacions eh, molt extenses quan realment no, no té gaire sentit. I, les, I els clients que ens venien, sobretot, han remarcaven volem habitatges dignes, eh, saludables i sostenibles, no? I aquí són bé les, les tècniques aquestes. Vull dir, no ens equivoquem gaire, la gent, la gent hi aposta molt més perquè veig que, més, per la salut seva i la del planeta, lògicament estem en un canvi de paradigma important i, i sort això, i, i ja cada vegada hi ha més gent que està més posant-se les piles d'aquí temps ja parlarem però jo crec que això, això va més creix molt bé Ferran doncs ho de aquí mm -hmm. moltíssimes sí. gràcies per venir al programa ah, i vosaltres... compartir-nos tot això gràcies Jordi, A vosaltres? si algú està interessat pot entrar al, al vostre web que és escolaorigens.com correcte. Correcte? correcte sí, Dobla, doble doble baixa aquestes tres dobles i baixes escolaorigens.com molt bé, i qui vulgui venir a, a, a conèixer-vos personalment doncs ja sap que us trobaran aquí a les planes d'Ustoles perfecte, i tant, disposadíssims et, et proposo una cosa, sí. en Ferran que et sembla si ens veiem un cop al mes i, mm -hmm. i ens neu comentant una mica les novetats que feu com al mes, quan pugueu Val, sí, sí, tant. pots venir quan vulguis i perfecte. si ha algun projecte interessant o algun curs que, que us vingui de gust comentar doncs ho comentem al programa Val segreix la confiança Merci, ja ho farem, ja ho farem, Jordi. Moltes gràcies, Ferran Barganyó. Merci i felicitats pel programa. Moltes gràcies. <ríe> Fins, aviat. Fins aviat. Adéu, adéu. Salut. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. La autoridad de abuela, tengo confianza en la vida, porque la vida es mi escuela. Tengo confianza en la vida, porque la vida es mi escuela. De sabien y de elocuente Solo tengo estas dos manos Y la historia de mi gente Solo tengo estas dos manos Y la historia de mi gente Yo tengo la vida, tengo la vida Tengo la vida en las manos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 i no sé verbos pues, ni adverbios, sé que amor igual a las rosa, y sé de tus ojos Si que amor igual a rosa, y sé de tus ojos negros, porque yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos,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 Pues cantar es otra forma De expandir entera el alma Pues cantar es otra forma De expandir entera esta alma Porque yo tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer és conseqüència de ser humà jo tengo la vida. Tengo la vida, tengo la vida en les manos. És conseqüència de ser mujer. És conseqüència de serà i jo tengo la vida. Ten la vida. Acabem d'escoltar aquest tema Tengo la vida interpretat per Lourdes Pérez i Irene Ferrera. És una composició preciosa de la cantautora Lourdes Pérez i eh, Anet Darmata, són, són les dues compositores. Seguim a l'Eco de la Vall, en directe, a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada, aquí a la Vall d'Ostoles i també per internet a radiolesplanes.com. Hem escoltat aquesta xerrada aquesta entrevista que vam tenir la setmana passada amb en Ferran Barganyó de l'Escola Orígens i que usem a més avui la vam gravar la setmana passada i ha sigut el primer convidat entrevistat de l'Eco de la Vall gràcies a en Ferran Barganyó doncs, podem estar al dia de totes les qüestions de bioconstrucció i arquitectura bioclimàtica i ecològica perquè estan, estan aquí al, al costat mateix de la ràdio a L'Escola d'Origens està aquí mateixa, ja, al costat de, de la misura. I res, seguim. Són les 17 i 41 minuts, queden 20 minutets per les 6. Seguim avançant amb aquest primer programa de l'Eco de la Vall. Ens estrenem avui i portem molt contingut. Ara, a continuació, compartirem uns àudios d'una xerrada que es va fent el dissabte 31 d'agost el passat 31 d'agost, a Vallfogona del Ripollès. Allà es va celebrar la Fira i el Festival de l'Economia Social i Solidària Rural i va haver-hi una xerrada que es titulava La nova pagesia a la Garrotxa i al Ripollès. Vam poder gravar doncs, alguns fragments d'aquesta xerrada i a continuació doncs, els compartirem aquí a, a l'Eco de la Vall. Primer eh, escoltarem en Joan Orra, que és un pagès, ramader i formatger del Mas Pujol Orra, de les Ioses, eh, el Ripollès, i després també escoltarem en Marc de Buscarols Forestals, que participa en una cooperativa de forestals i també ens parlarà de, de com fan aquesta gestió forestal més propera a la natura. En fet, tenim un, un munt de, de veus ara per escoltar i per aproximar-nos a, a aquesta nova pagesia, que com veurem en realitat no és tan nova perquè es tracta de recuperar doncs, models tradicionals i ens expliquen ells mateixos elles mateixes en, en primera persona. Continuem en directe donar les gràcies a tota la gent que hi ha aquí perquè per mi és un goig que una tarda de dissabte veure tanta gent aquí aplegada per parlar precisament o debatre sobre la pagesia jo que vinc a la meva generació d'una època que fins i tot ens havíem amagat de, de dir que eren pagesos recordo quan anava a escola a Ripoll perquè bueno, això era a finals dels anys 70 quan hi havia hagut la forta immigració de, del camp cap a la ciutat perquè la indústria demanava molta mà d'obra i la idea que tenia la societat, fins i tot el, bueno, els companys eh, d'escola de, això que suposo que era el que sentien dir casa era que els que havíem quedat en aquest cas eren els nostres pares de pagès eren els inútils d'alguna manera que no servien per res més perquè tot el que tenir la possibilitat diríem, de millorar, de prosperar en la seva vida doncs ja s'havia anat a ciutat afortunadament, mica en mica, això va anar canviant i per això dic que ara és, per mi, una... em sento agraït de, de com a mínim, doncs, se li dongui la, la importància o el reconeixement que penso que, que mereix, igual que en el cas dels que fan la gestió forestal, que penso que són, almenys en aquestes comarques, dues coses que van, van molt lligades i jo em sento totalment identificat amb el que deia Marc. Eh, aquesta, aquest, jo vinc de la vall de les Lloces i suposo que l'igual que, que aquí a Vallfogona i les, la majoria d'explotacions d'aquesta de, comarca eh, són explotacions on el bosc té una part molt important. Per exemple, la finca on visc jo eh, són 130 hectàrees i, diríem, aprofitables eh, pel bestiar, jo tinc vaca de llet, eh, serien unes 40 i pico. D'aquestes 40 i pico n'hi hauria una part que són també bosc pasturable, que és el que he intentat jo recuperar també, o sigui, produir llet eh, aprofitant les pastures i els recursos de la finca, cosa que eh, ens havien dit Fa uns anys enrere, un dia recordo una reunió, em vaig haver d'escoltar, no em fa dir la persona, no diré el nom, però el càrrec que tenia, el gerent de la cooperativa de la Vall d'en Bas, a dir que jo no sabia produir llet, perquè la gent no es produïa pasturant, sinó que les vaques se'ls havia de fotre canya, i alimentació intensiva i estabulades, i així s'entreia rendiment. Doncs una mica és això, jo entenc l'explotació com, com un conjunt, com el total del bosc, les pastures, el conreu... I llavors jo penso que allà interactuem. Jo, amb la meva activitat, o jo mateix, em sento com, com un animal més d'aquest hàbitat. I penso que m'ha de donar les possibilitats de viure, de conviure. No, un, no vull ser o intento no ser un depredador allà. I això és una mica doncs, el que penso que tradicionalment eh, havien sent les explotacions eh, agràries o, o de o ramaderes d'aquesta zona. I és una mica com eh, jo intento eh, gestionar-ho o portar-ho. I això va fer també doncs que optés per la transformació de productes. Vull dir, fa uns quants anys, quan hi va haver diríem aquest gran canvi perquè abans, almenys, per exemple, jo recordo, jo dic la Vall de les Llosses, perquè és la que ho conec més, però conec gent d'aquí Vall Fogona, d'altres municipis, que era, era semblant. O sigui, tothom tenia vaques, més, més que vaques de llet eren vaques mixtes, però que, que, que es munyien. I jo recordo la Vall de les Llosses que pujaven tres camions diferents cada dia a buscar la llet, de tres empreses diferents. Ara quedem dos que els dos estem transformant vull dir, hi ha hagut una garballada brutal eh, ja fa anys, això ja va començar als anys 80 amb els plans d'abandonament, la gent que va fer? va canviar la vaca de llet per la vaca de carn jo sempre em vaig resistir a fer aquest canvi d'acord, que és més sacrificada la vaca de llet perquè has d'estar de matí i vespre per estar munyent, en fi però eh, jo no volia anar a aquesta no sé quin és el nom abans l'heu dit, ara no me'n recordo per què, però vull dir, jo volia continuar sent pagès no convertir-me en un agroindustrial d'aquests perquè jo penso que la gent moltes vegades està equivocada van, van agafant finques l'una amb l'altra vull dir allò que l'una es retira o, per, o pel que sigui plega i l'agafa jo penso que estan contents perquè van creixent jo penso que és un mal símptoma perquè quan has d'anar creixent continuament, continuament vol dir que alguna no funciona vull dir perquè s'ha dit per aquí, que els, els marges són petits llavors jo va sembl... no volia convertir-me eh, en això d'anar si, eh, agafant finques o anar posant ramats de vaques aquí i allà i vaig veure que l'única opció que tenia era donar una mica més de valor al meu producte que això m'ho permetia, per exemple, amb la llet en el cas de la carn, de la producció de carn és més difícil llavors em semblava, perquè la meva idea era no tenir molt bestiar sinó el bestiar que es podia passar a la finca eh, respectant els criteris que, que deia abans no? De, de no crear un impacte negatiu amb, amb tot l'entorn que, que estic gestionant allò perquè penso que d'alguna manera els que vinguin després s'ho trobin almenys amb el més possible i eh, llavors vaig optar com deia, per continuar amb, amb la vaca de llet i l'any 93 vaig començar bueno, a fer formatges durant molts anys la, la part que destinava de la producció de, de llet al formatge era petita i eh, vaig començar produint només la part d'hivern, no tenia ni càmera de maduració perquè faig sobretot formatge madurat i encara havia, veníem bastant a la indústria, d'aquí el que deia abans de, de l'anèxota aquella, en una època que comercialitzàvem, bueno, que veníem la llet a, a la vall d'en Bas. Eh, a mi de que s'han anat, anat cada vegada més a explotacions més grans, eh, que la indústria ja no li ha interessat ni l'administració, perquè l'administració els hi fem nos, els petits, perquè suposo que en... els és més difícil de controlar suposo que no ens poden encasillar bé els seus paràmetres d'explotació de... o de producció amb l'excusa de... de normatives sanitàries, com se li vulgui dir, i eh, doncs el... hem anat cada vegada transformant més fins, deu fer 6 o 7 anys, que estem transformant ja tota la llet. I si en aquell moment no hagués fet aquest pas de muntar la formatgeria, ara hauria desaparegut com a pagès, perquè eh, no tindria possibilitats de, de vendre la llet. I llavors, jo per mi, o sigui, tindríem per un cantó que el tancar cicles, com deies tu, Ricard, és una necessitat de supervivència, però per altra part també, per mi, és, significa doncs, el donar un valor i que la gent pugui reconèixer el que estem fent perquè per, jo sempre dic, jo no sóc formatger fent formatge, però jo sóc pagès. La formatgeria és la part final del que estem fent. I per mi la paraula pagès és una paraula que engloba moltes coses. Per fer de pagès has de saber fer moltes coses, perquè et toca fer una mica de tot. I llavors jo entenc que no serviria massa de res eh, estar tractant els camps, estar cuidant el bestiar d'una manera a consciència, eh, si després aquesta llet va amb una cuba barrejada amb tota l'altra que passen a l'anonimat. Llavors, jo entenc que, jo sempre dic que, tot, eh, tota la cadena intentem posar-hi el, el nostre carinyo, el nostre esforç i també la nostra, humilment, manera de, de, de saber fer, no? que, que això s'ha de notar i intentem explicar-ho també a la gent que, que després compra aquest formatge, el que hi ha darrere. I recordo l'anècdota d'un que va venir allà, clar, un dia a comprar, a vegades que ve gent i això, i dèiem, no, esclar, és, és que la gent que compra per preu va a un supermercat, trobarà un preu i dirà, ostres, i sembla que a vegades et sents eh, com una mica, no sé, malament de dir el, el, el preu per quilo que estàs venguent tu. I em va dir, eh, diu però els heu de fer la pregunta al revés, diu, t'has preguntat per què el, el, el supermercat trobes el formatge d'aquest preu? Mm. Clar, vull dir, és, eh, hi ha tot un altra tot una altra manera d'entendre de, eh, la gestió i jo entenc també que no oblidem que estem produint aliments i els aliments són necessaris per viure però també per la salut i llavors jo entenc una mica això per això sempre dic que eh, jo tinc molt clar que treballo amb éssers viu, tant si són les plantes com els animals podem fer millores genètiques podem un any que et plogui més podem posar més fems en un camp però el que no, no podem o no hem de fer és alterar els cicles de la naturalesa perquè quan es eh, fem això a la llarga o a mig termini, jo penso que pagarem car. No sé si hi ha més cosa que d'això, perquè que si no em aniria embolicant i tot plegat... Farem alguna pregunta. Sí, hi ha ja, d'això. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Escoltàvem en Josep Orra, del Mas Pujolorra, que ens explicava doncs, la seva experiència com a pagès. A mi li dir que és pagès, més que ramader eh, o formatgent. Eh, diu que, que això de ser de pagès doncs, implica totes aquestes altres funcions que, que hauria de fer. No? Ja veiem que, que és un pagès tradicional, però que doncs, el podem... Eh, englobar, diguéssim, o el podem enmarcant en, en aquest grup de, de la nova pagesia no? i del nou model agroecològic que que, la, bueno, que, el, que el festival i, i la Fira d'Economia Social i Solidària Rural, aquí a Vallfogona del Ripollès, doncs, estava difonent d'alguna manera amb, amb aquestes xerrades i amb, i amb tota l'activitat la, que es va fer a la Fira. Continuem escoltant a, a en Josep Porra, que, que té més coses interessants a dir, i, i després doncs, seguirem comentant i, i presentant eh, noves veus d'aquesta de, fira d'Economia Social i Solidària Rural i per tant doncs, continuem en directe amb aquesta redifusió d'aquesta xerrada que es va fer el, el 31 d'agost, d'aquest estiu continuem escoltant en Josep Porra i després us presento les altres veus ...posar-se a fer de pagès o que vulgui continuar no ha de posar com a prioritat el diner o els guanys. Jo per mi, amb el que faig eh, vull dir, vas vivint i a vegades amb prou feines però hi han altres coses que per mi em satisfan més que el rendiment econòmic que puc treure de l'activitat per això jo sempre dic amb de és trist eh, no ho sé com s'hauria de fer però per dir alguna cosa, si val 10 euros d'aquests 10 euros potser 5 haurien de ser de valor econòmic i els altres 5, no ho sé com s'hauria de calcular això però hi ha altres coses, des de la cura que tenim del lloc, perquè jo, jo per exemple, en el meu cas, jo em sento responsable de l'explotació en visc, de mantenir aquell territori. Quan veig aquells marges, molts emprets de rocs que els han fet potser fa 200-300 anys, amb gent treballant de sol a sol, que no feien vacances, que segurament prou feines tenien per menjar, doncs, com a mínim, jo em sento amb el deure de respectar això, de, de cuidar-ho perquè és d'alguna manera reconèixer aquests esfors que van fer. I llavors no sé altres coses com també seria la, no sé, la, el, el benestar que et produeix, fer una feina que, que penso que avui dia és més que mai és, és molt interessant. disfrutar amb la feina que fas. Per això jo sempre dic: fer de, fer de pagès, és per mi una manera de viure. No saps a on acaba la feina i on comença el hobby, per dir-ho d'alguna manera. Tot, sempre hi ha algun dia quan llegaries tot a rodar, sobretot quan, quan venen amb aquestes inspeccions i la paperassa aquesta, però bueno, això és un altre, un altre tema. A Llavors, jo penso, jo aquí diré les coses tal com les veig o com les penso, no per quedar bé amb ningú. Vull dir, també suposo que molts ja en sou conscients que els nous pagesos, moltes vegades els neus rurals, no són molt benvinguts pels veïns pels, pel que hi és pages de tota la vida però jo haig de dir que si veig una possibilitat d'una continuació, d'un relleu generacional a la ramaderia tradicional, mi m'agrada dir-ne tradicional és a través de la gent que, que s'incorpora que ve d'un altre sector perquè eh, potser s'han adonat o ja sou conscients, o heu tastat, de que la, la vida a ciutat o aquestes feines de 8 hores al dia eh, no tampoc és el paradís. Hi han altres coses que, que, que satisfan més o que, que potser són tant o més interessants. I perquè jo veig que tal com van les explotacions avui dia és això d'anar creixent. Llavors sí que n'hi ha algun de jove eh, que potser es quedarà, però ja és un altre model. I llavors no hi ha espai per tot. Jo fa, abans em sembla que tu, com us ho comentava a vosaltres aquí fora, fa uns anys, i de bona fe, eh? un veí em deia un dia, diu aquí a les llocs ens sobrem la meitat. I jo pensava, bueno, sobres tu, s'obro jo, qui s'obre? I ho deia de bona fe, esclar, eh, perquè, volguem dir, perquè fos viable, no? Però és que amb aquesta, amb aquesta mentalitat vull dir, és és seguir la, la mentalitat aquesta de la societat, de la banca, que es va creixent, de les grans empreses, de tot, de grans grups, perquè ta, de, després també és més fàcil controlar-ho tot, això. I doncs, llavors jo penso que de, de, de la mateixa pagesia és bastant difícil que, que es quedi eh, més gent. Llavors és més fàcil, suposo, de la gent que ve amb una altra mentalitat eh, i que, que ve d'altres sectors. Jo, per exemple, en el meu cas... Uh, jo tinc dues nebodes les dues, bueno, una ha acabat d'estudiar totes han estudiat relacionat amb el que fem elles ho han mamat perquè de petites havien passat les vacances havien vingut molt allà i s'ho aprecien molt però és clar, és que la formació que han tingut a la universitat és totalment oposada una és enginyer agrònoma i, vai bé, té temporades que diu que sí, que altres temporades que ho veu més negre i, però és que la formació que, que va tenir és primera, que produir de manera ecològica no és viable econòmicament i després, amb la mentalitat, ja ella ja ha parlat, bueno, és que aquí hauríem de poder créixer, hauríem de poder posar 100 vaques. Vull dir, clar, és, és ja totalment una altra, una altra manera, vull dir que, com deies tu, que, que, que no s'està promocionant precisament des de, dels estaments on s'hauria d'indicar o ajudar a que això fos possible, més aviat és al revés, s'està caminant la gent cap a una altra banda. L'altra neboda que tinc està estudiant veterinària i també té un professor, que aquest ho entén bastant, però la majoria no, li diuen que, bueno, que quan li explica el... com treballem allà a casa, diu que deu ser l'única explotació que queda a Catalunya. Com si fos una cosa rara. Jo penso que tampoc és... segurament que n'hi ha d'altres. I si fins ara es havia fet d'aquesta manera, tampoc no... i s'havia sobreviscut, vol dir que tampoc es feia tan malament. No, jo, jo... A veure, jo faig... Tinc la sort de fer una feina que m'agrada. Ara tampoc em veig en cor de, de receptar-ho a la gent. Jo perquè cadascú té les seves, les seves prioritats i té la, no sé, la, la seva manera de, de, de veure les coses. I... Doncs, aquest és en Josep Orra, que és un pagès de les Ioses, del Mas Pujol Orra, una finca de 130 hectàrees, on elabora formatge. I ens explicava tot això a la xerrada que es va fer el 31 d'agost a Vallfogona del Ripollès, que es titulava la nova pagesia a la Garrotxa i al Ripollès. Una xerrada que forma part de totes les activitats que es van fer aquest dissabte 31 d'agost a, a Vallfogona i que va organitzar el Cercle d'Economia Solidària de la Garrotxa i el Ripollès i, i que bueno, va ser la primera vegada que, que celebrava aquest festival i que segur que no serà l'última i, i l'any que ve hi, hi, hi tornarà perquè, bueno, com, ens, com ens comentaven les mateixes persones que organitzaven aquestes activitats, veiem que l'agroecologia, cada vegada, té, té un pes més important, té més importància, i, i no és una qüestió marginal, sinó que creiem que, en, que és el, el futur i, i el present també en, en molts casos. Després de la intervenció d'en Josep Porra, també... En, Vam escoltar en Marc, de buscar-los forestals, però l'escoltarem al final i a continuació escoltarem el debat que es va, es va fer en aquesta mateixa xerrada. La gent del públic va poder dir la seva i a continuació tornarem a escoltar en Josep Porra, també escoltarem a la Neus Montllió, que és una de les presentadores de la xerrada, que també l'escoltarem més endavant, en un altre tall de veu, on ens parla d'aquest model, del nou model agrosocial, en eh, diu ella i de la pagesia nouvinguda la pagesia neorural també escoltarem eh, diferents persones que participen en aquest debat i seguim a l'Eco de la Vall en directe, a Ràdio Les Planes són les 6 i un minutet ja portem una hora de programa i seguirem en directe fins a les 7 de la tarda abans hi ha una cosa que no he dit i que penso que és un gran fre per la gent que es vulgui incorporar a la pagesia que és el tema de les subvencions, les subvencions tal com estan estipulades, que són subvencions a la quantitat. Llavors, mentre no, i amb això eh, ara aquí farem utopia, perquè eh, m'imagino que eh, a Brussel·les hi deu uns lobbies terribles de gent de poder, que són els que legislen sobre això, però mentre eh, les subvencions siguin per hectàrea, per cap de bestiar, serà molt difícil, que gent jove es pugui incorporar, perquè no, és molt difícil de, de, de trobar terres. Eh, llavors, jo penso que, això que, que deia una mica el Jaume, jo moltes vegades m'ho plantejo, jo no puc receptar, tothom s'ha de guanyar la vida i ja a endavant com pugui, o de la manera que creu més, més adient. Però jo quan veig gent que porta 5 o 6 o 4 explotacions, penso... Ostres, aquí portat d'una altra manera i podrien viure quatre famílies o cinc famílies. I això per mi és el que m'entristeix sovint, perquè veus com es va despoblant el territori. I al final acabarà només amb, bueno, amb grans ramats, quan llavors a més a més també es perd, perquè com jo deia abans, jo per mi una explotació és tot un conjunt. És la vivenda, hi ha, bueno, hi ha les corts, hi ha unes pastures, hi ha un, un bosc i hi ha unes terres de Conreu. Llavors, normalment, eh, amb aquests ramats així de bestiar, es va a monocultiu. Vull dir, movem el ramat d'aquí a allà, ja desapareix el Conreu, i l'únic, o bestiar que es passeja per aquí i per allà, amb l'erosió conseqüent que això produeix, en fi, tot un... Llavors, clar, jo, eh, com deia, jo penso que la, a nivell municipal poca cosa o gairebé eh, res no poden fer, perquè són, és privat, totes les explotacions són privades, mentre des de l'administració hi ha més amunt no eh, es promogui un altre tipus per exemple, jo penso que una gran solució seria com fan a França doncs que el, la terra o una finca només pogués tenir eh, només hi pogués accedir al que realment la vol explotar llavors amb això ja també hi ha ja baixaria, penso bastant, el preu o de lloguer o de compra perquè ja no hi hauria aquest preu d'especulació Jo us faré un punt potser més institucional o més formal i és que fa uns anys aquesta pagesia novinguda era molt més invisible i per tant era, estava molt més de bogeria o d'alguna cosa molt més alternativa o d'alguna cosa fins i tot impossible i jo crec que ara una de les realitats és que això cada vegada hi ha més persones com tu que estan fent aquesta demanda de que volen eh, un retorn al camp i un retorn també en condicions, o sigui, de poder fer alguna cosa que surt del cor de poder arribar a final d'any amb un mínim de garantia de poder mantenir la família i d'alguna manera també jo crec que hi ha un component important que també vincula amb l'economia social i solidària, que és que hi ha un compromís. I jo crec que això també és un dels nous valors d'aquesta nova pagesia, tant si és pagesia nouvinguda, com en el teu cas, com pagesia tradicional, com pot ser doncs, eh, fills o filles de pagesos que agafen el relleu de casa amb aquesta nova mirada, que realment els aporta un valor que jo crec que, que és imprescindible sobretot per aquest canvi de model, de model i vinculat amb el que hem escoltat abans i per mi una idea molt important és que aquesta nova pagesia està plantejant un canvi de model cap a tots els valors que defensa l'economia social i solidària. Bé, bueno, doncs a demanda de Josep explico la història d'en Mel. En Mel és un arquitecte italià que de fet treballa arquitecte, ve a Barcelona, estudia i, i passa per l'Escola de Pastors. L Escola de Pastors és també un, un lloc que un, una experiència que fa deu anys no existia i que existeix ara a resposta d'aquesta nova generació de pagesia no vinguda, que abans eren uns bojos a la muntanya però que ara són d'alguna manera una resposta necessària, tal i com deia Josep, de, de que aquest nou model ve de part d'ells. En Mel passa per l'Escola de pastos i ve a fer pràctiques amb en Josep. Ve a fer pràctiques amb ell i està un parell d'anys amb tu, no? Sí, bueno, no, no, no, perdó. No, primer, primer va fer pràctiques amb una explotació de vaca de carn, o sigui amb l'idea més així de... Sí, eh, bueno, que tenien vaques en, en diversos llocs, en, vari, en tres comarques diferents, per entendre's. I havia d'estar dos mesos allà i un dia em va trucar que no li acabava d'agradar. idea era... No, perdó, havia de fer dos mesos allà i dos mesos a casa. I l'ideia era doncs aquesta. I els dos mesos, després Allà. i em va trucar quan portava un mes que no, no acabava de veure clar aquest model i veure si podia venir un mes abans Bé, va venir allà i va estar dos anys a casa va acabar les pràctiques, va quedar treballant allà i eh, fins que al final doncs, ha començat el, el seu projecte va estar buscant casa, li va costar molt temps de trobar-ne eh, va tenir la sort que en va poder comprar una i ha començat de zero i jo per mi és un dels casos o un dels exemples que l'administració hauria de cuidar i mi mimar Primera, perquè ha recuperat una casa perduda que feia 30 anys que no hi vivia ningú. Segona, perquè ha optat per eh, viure amb, amb el que pot donar aquella casa eh, passant a vaca de llet, quan els petits de vaca de llet estan desapareixent tot, fins i tot les mitjanes explotacions. I, eh, bueno, esclar, està amb el mateix, diríem, sac que tots els altres. Amb tota, eh, volia legalitzar el tema de, de la venda, ara que es va fer, quan fa un any o això que es va presentar el, el decret aquest de la venda de, de llet crua semblant que, bueno, com era la, la sortida del sector, no. Això has, està pensat només per les grans explotacions. Jo no vaig veure clar, ja no m'hi vaig apuntar perquè em vaig veure tot el que et t'exigien. Vaig pensar és que no, no em faràs ni per les litres que pots vendre. I ell ho, via, ho va mirar, tenia esperança d'anar per aquest camí i em va trucar i va dir que ja havia desistit. Vull dir, eh, tu abans que deies de fer les coses, arriba un moment que també veus que se't va Eh, se't va fer una mica més gran la cosa i has de, has de fer aquest pas però el que has fet aquest pas llavors ja també hi entres una mica dintre la, la roda Jo vale, era una mica una reflexió i una pregunta a la vegada. Uh, si volem un nou model de pagesia, aquí un dels elements més importants i que passa per tots els aspectes, agricultura, ramaderia o forestal, és l'aigua. I és un recurs que s'està gestionant fatal, que cada pitjor, està el canvi climàtic per un cantó. A Catalunya vam passar d'un model d'explotació forestal molt bèstia a zero explotació i això ha repercutit tant, sobretot en rius de capçalera i els aqüifers associats i, clar, si hi ha molts arbres on no hi haurien d'haver-hi tants, més aigua potser de la que s'hauria, això sumat a, a un mal ús de l'aigua que fem i tot això. Llavors, la meva, això com a reflexió, la meva pregunta, i que volia que sortís el tema una mica, era com feieu en, en el teu cas el, tot el tema de gestió d'aigua i en el cas de l'altra <ríe> perllà, quan teniu un territori que us diuen d'aquest territori, podeu talar el 50% dels arbres si mireu una mica proximitat al riu, tipus d'arbre proximitat a l'equífer perquè tenia una incidència molt bèstia amb això i era el dubte per veure com ho gestionava una mica vale, Nosaltres tenim una particularitat és que dintre de la, de la cooperativa som tres forestals i un biòleg Llavors, nosaltres no, no és que vingui algú a dir-nos heu tal Som nosaltres qui decidim què fem el primer que quan anem a entrar és quan entrem a gestionar una finca, el primer que fem és recuperar els prats. per incrementar la infiltració. Després, eh, fem talles molt suaus, només d'un 25%. hem fet estudis a la Universitat de Girona del seguiment de com varia la infiltració d'aigua en funció de com tractem les restes. En funció de com treballem amb la maquinària, o si sigui, quants carres fem, eh? de manera que fem un seguiment, tenim bastant clar com fer-ho perquè infiltri més aigua. No? i però tu, Jo crec que la, la, la pràctica més adequada és recuperar prats i camps. Eh? O si sigui, És el primer que fem aquí, a Camprodon. A la finca estem treballant ara, el primer que li van dir propietari. Uh, L'any 56 tenies aquí, això era un prat, això era un prat, això era un prat. La primera actuació que hem de fer és recuperar aquests prats. Però abans de recuperar els prats hem de parlar amb un ramader que els vingui a pasturar perquè recuperar un prat perquè no els pastori ningú no val la pena però bueno, aquestes són les pràctiques per la gestió de l'aigua que intentem fer um, Sí um, bueno, jo sóc um, això, i la gent que em coneix o que ha treballat amb mi sembla que ja més conscient uh, tinc com una obsessió per tot el que es pugui reutilitzar i llavors i també d'embrotar el mínim possible llavors això, um, amb què es tradueix? per exemple Productes químics a l'hora de netejar, mínim possible. Que les aigües aquestes ja et les envies al camp i a ja parregar directament. Eh, per exemple, temes amb formatgeries, tens eh, molt la calça, la llet, netejar molles, de tot això. En lloc d'àcids jo faig servir vinagre, per exemple. Eh, xerigots i això, i el faig servir com a dob. Vull dir, l'idea i de despesa. Eh, per exemple, eh, no sé, els que coneixeu més els processos de, de fer formatge eh, per exemple si fem formatge amb llet pasteuritzada que se'n fa una part eh, l'aigua de refredar el, la coellada doncs va per les vaques l'idea no, és una mica aquesta perquè d'això en sóc molt conscient de que els recursos són limitats i les demandes o, o el malbaratament dels recursos cada vegada és més gran eh, una cosa, m'agradaria dir que per mi economia social també vol dir, doncs jo tot el que necessito, el que els meus proveïdors, a mi d'aquest és possible, donc que siguin de la comarca. No vaig tampoc quan necessito fer etiquetes, necessito comprar embalatges, el que sigui, a mirar el que és més barat, sinó el, el, també el model d'empresa. De, jo sóc un gran defensor de la petita empresa i de l'empresa familiar i sempre, doncs prioritizo això. No faré tres punts a tres coses que heu dit que em semblen interessants i que les vull subscriure i matisar-ves mia a vegades els estudis econòmics de la pagesia miren la productivitat haurien de veure les conseqüències derivades amb salut etc o els costos que té aquell de l'oficina que deies de Barcelona pues té el seu cost d'anar al gimnàs perquè no ha fet cap treball físic o, per tant té uns a, unes altres despeses miren termes absoluts i és un anàlisi econòmic des del meu punt de vista molt migrat, molt, molt interessat i amb una finalitat respecte a la legalitat la preocupació aquesta i tal i ara diré gairebé... Bueno, jo he estat inspector 34 anys. De, no, no. D'escola, d'educació, d'educació, tranquils. Però bé, bueno, tendríe hagut d'aplicar aquest criteri de que la legalitat està al servei de la finalitat i no la inversa. Eh? I per tant, a veure, en fi, tenim una generalitat que és la Mare Nostra però fa masses lleis, perquè ens estima tant que tot ho regula i tot és paperassa, i per tant en aquest aspecte estic d'acord. Si hi hagués contacte de confiança en aquest que coneixes qui és el proveïdor, qui fa els formatges i tal, no necessitem tantes legalitats ni tants diplomes. El diploma del metge els necessitem amb una estat anònima que no sabem qui és aquell senyor o senyora i que almenys ens diguin que ha passat per la facultat de medicina, la qual cosa no necessàriament és suficient, depèn abans ho heu dit, els estudis administratius serveixen, però Volen ser professionals però no són, són, acadèmics i s'ha de lligar l'acadèmic amb el professional. Per tant, des del punt de vista de la sí, però està al servei de la finalitat i a vegades sembla que ho invertim i primer és la legalitat i des del meu punt de vista per això m'he confessat perquè veieu en quina petita autoritat ho dic. Que he intentat fer-ho durant 34 anys en educació, ho saben els meus companys. Subvencions totalment d'acord en què, no és qui entengui d'això, però escolta, les subvencions de la Unió Europea han de ser subvenció economia l'economia d'escava inversa, és a dir aquell que té menys és el que van de subvencionar i el que per l'economia d'escava ja se'n surt ja s'ho farà, no? Jo només volia explicar el nostre cas breument, que també té a veure amb el relleu generacional. Nosaltres vam tenir una explotació d'horta ecològica durant vuit anys a Vidreres, i després de moltes inclemències meteorològiques molt, molt dures, eh, doncs van, i el meu company que ho feia es va diguem, desmoralitzar i va buscar una altra feina. I ara, tot i que està en l'àmbit agrari, doncs no tenim aquesta explotació. No? Llavors penso que, que, bueno, que potser hem de pensar, és a dir, que el canvi climàtic, abans se, se n'ha parlat, afectarà tothom molt és dir, sabem que el camp sempre ha estat molt dur, però ara ho serà molt més llavors potser hem de pensar com la pagesia que potser algú que, que s'hi posa no serà per tota la vida no? és a dir, potser s'ha de trobar la manera de que cada X anys no, no ho sé, es pugui fer pensar-ho en aquest sentit perquè no vull desmoralitzar ningú, aquell noi que si vol posar, però sí que hi ha aquesta part dura que, i, i que amb el canvi climàtic penso que encara ho, ho serà més i, i si no conrem la terra, què menjarem, no? Jo volia fer una apunt una mica també a la memòria històrica que ens ve, no? Perquè sí que estic molt d'acord en, bueno, en aquesta classificació no? que potser se'ns ha fet en un inici d'aquest espai de xerrada i de compartir. Em... I sí que és veritat no, que estem en un moment molt bonic en què estan emergint moltes coses, però també és veritat que tenim un llegat no, que ja ens ha vingut de pajados i pageses que ja van estar treballant totes aquestes terres durant molt de temps i que també ens van donc, donar tot un coneixement, no, unes tradicions, que en algunes d'elles ja estem posant atenció i estem recuperant, però que també és important que ho seguim fent. No Barrejat en tot el coneixement que tenim ara i tota la informació que ens arriba, a vegades universitats, moltes altres vegades no, però que també és important que no ens oblidem de tot aquest llegat, de totes les persones que van estar lluitant quan abans viure el camp no era fàcil com és ara, no? I ara hi ha molts de reptes a sobre la taula, però només volia fer aquest incís no? i honrar totes aquestes persones que van estar cuidant el territori durant tots aquests temps. I ja està. <ríe> Jo volia també tancar-hi una mica, no?, com per, per donar ànims als projectes i, i això, i no tenir por, no?, perquè moltes coses, la legalitat ens dona por, la pressió social ens fa por, i si estem presents i d'acord, sentim que aquest projecte és el nostre somn i hem de lluitar perquè sigui possible. Endavant, agroecologia i economia social i solidària. Doncs aquest era el, el resum de, del debat que es va fer a, a Vallfogona del Ripollès en aquesta xerrada sobre la nova pagesia a la Garrotxa i al Ripollès. Hem escoltat els diferents participants que ja us he presentat abans, en Josep Porra, el formatger de les lloses, també en Marc de Buscarols Forestals, hem escoltat també a la Neus Mundió, que la tornarem a escoltar al final del programa, la recta final del programa amb un altre extracte d'aquesta xerrada on ens parla d'aquest nou model agrosocial i ara fem una, una pausa són les 6 i 20 minuts passant 5 minuts d'un quart de set fem una pausa musical amb aquest temazo de Dave Brubeck, Take 5 i tornem en directe seguim en directe amb més coses L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Soc l'os, soc l'os, sem els ossos. Dormíem una son molt llarga i ens hem llevat. Venim a cercar el que és nostre, venim a reclamar el que és nostre. Venim a venjar el que era nostre i ens van emprendre. Les meues potes tusten la terra. Desperteu, homes que ens vareu perseguir. La meva boca s'obre, ferotge, i en surten brams roncs i profuns, de bèstia rabiosa. Tremoleu, homes, que ens vareu matar, que ens vareu espatllar i ens vareu fer fora. Homes i dones que després que fois, tranquils, vareu riure. Vareu riure perquè éreu molt valents, tots junts amb aquestes potes esquifides i blanques que maten a traïció, amb aquestes armes petites, inofensives, que maten a traïció. Aquí érem nosaltres primers, molt abans que els homes i les dones. Vàrem arribar primers i aquestes muntanyes, aquest fred, aquest cel, aquest bosc i aquest riu i tot el que tenen dintre, peixos i fulles eren nostres. Érem els amos i a llavors vareu venir. Homes fastigosos que maten el que nos mengen. Homes que tot ho olen, que tot ho prenen. Vareu venir amb les vostres ovelles cobardes i les vostres vaques cobardes i els vostres cavalls covards. Esbremejo i vareu construir els vilatges als peus de les muntanyes i vareu dir que érem nosaltres, les muntanyes, arrabassadors i que nosaltres érem forasters, forasters a casa nostra i ving a matar-nos, Només les bèsties cobardes maten el que nos mengen. Crido més i més fora encara, i veig, al fons de la vall, el vilatge. Tremoleu, bèsties porugues, bèsties gregàries, enemics, ramat, covard i assassí. Me mireu, esporuguits, dalt del castell, els que llius congregueu. Correu d'una banda a l'altra, grapat de gallines. Salto i crido, i m'enduc un home com una ovella a terra. Sota el pes del meu cos immens, purent, brut i salvatge, s'agita. No te'n menjaré, cosa tremolosa, mal que fos mort de fam i de tristesa, mal que fos despertat de l'hivern més llarg i no quedés res per menjar en aquest món. No te'n menjaré, només et vull la por. Crida més fort, crida, crida. Rodolem i sonen els trecs. Soc sec de la ferugia, sec de l'emoció, Sec de la gana després de tanta somnolència, sec dels cops al cap obsecat de la violència Orb del meu despertar de fera Vilatge maleït Vilatge meu La gana dels ossos Quan se despertin se'ns en passarà a tots Tan orgullós, rieu Mentre pugueu riure, crideu Mentre pugueu cridar, els ossos es llevaran Amb la primavera I serà una primavera feroge Una primavera ofenosa I mortífera que reclamarà el que és seu, aliada dels ossos i reconquerirà els camps sembrats i les pedres posades les unes damunt de les altres la malesa desfarà la vostra obra la verdor desfarà la vostra obra els arbres aliats del temps l'herba aliada de la mort oi tant, arribarà el dia acomiadeu-vos quan els ossos tornin i reclamin el que és seu no riureu més quan s'acabi aquest hivern llardós i etern i els ossos no siguem la senya d'una primavera que vos és propícia, sinó d'una primavera que se vos escapa, que vos acorrala i vos fa fora. No cantareu més, credo fort, bramulo com la bèstia malaida, que me domina, que me posseeix, entranyen dintre. Soc la vostra por, que se lleva un cop a l'any, sonen els trets, els trets que me són amics, com els vilatans, que me són amics, que me serien amics si no fos l'os, jo avui sóc l'os i no tinc compassió ni dels vells. M'avec el suc del raïm com si fos mel i valles tendres, com si fos la sang de les truites i de les ovelles, com si fos la por dels que moren sota les meues urpes. Vull més cossos sota el meu cos, vull coses i esgarips, i revolcades vull ossos i carn, vull crits i suor i cops. És el meu deure d'os, un os ha de ser ferotge, un os ha de ser tamut i ha de fer bé la seva feina. Vots de tanta por i tanta ràbia, i tanta soledat i tanta humanitat. L'os ha d'oblidar el que era abans i el que serà després, i ser només una bèstia, has de només l'os i l'os per sempre. Credo més fort, més fort, urpes en l'aire, potes en l'aire, braços en l'aire, festa terrible, festa preciosa, festa salvatge i maleïda, festa de poble maleït. Veïns meus, companys meus, que m'heu triat, sóc l'os per gràcia vostra. Som els ossos per gràcia vostra. Som la por per a l'acció vostra. L'honor tan gran de ser elegit. Salto i esbremejo baixada del castell avall. Davant meu correu, homes i dones. Darrere meu vos amagueu, homes i dones i nens. Els mainatges ploren. El vilatge s'obre com una boca i nosaltres els reconquerim. Agafo un altre cos d'home i emveig la seva por. El vilatge era nostre, abans no fos vilatge. Agafo un cos de dona i m'abreu en el seu pànic. Reconquerim el vilatge, com el reconquerirà la malesa, arribada l'hora. Crido, reconquerim el vilatge, com reconquerirem la muntanya, arribada l'hora. Adeu d'escoltar Los, un dels capítols del llibre Canto Jo i la Muntanya Valla, escrit per Irene Solà i publicat per l'editorial Anagrama el 2019, amb la música de fons del documental Zategeist, composada per Peter Joseph, que també va escriure i dirigir aquest famós documental Zategeist estrenat el 2007. La contraportada del llibre, d'Irene Solà, diu «Canto jo i la muntanya balla» és una novel·la en què aprenen la paraula dones, homes i fantasmes, dones d'aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló, una zona d'alta muntanya i fronterera que, més enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència. Irene Solà Sáez va néixer a Maya, un municipi d'Osona, el 1990 i per tant és una escritora ben jova. Encara no ha complert 30 anys, és llicenciada en belles arts per la Universitat de Barcelona i té un màster en literatura, cinema i cultura visual. Irene Solà va guanyar el premi Llibres Anagrama de novella 2019 amb aquesta original obra Canto jo i la muntanya vaia. La seva primera novel·la, Els Dics, publicada per l'Altra Editorial, va guanyar el Premi Documenta 2017. Anteriorment va publicar un llibre de poemes titulat Bèsties, editat per Galerada el 2012, també premiat amb el Premi de Poesia Amadeu Uller. Irene Solà ha participat en la seva obra en diferents mostres i festivals literaris de Catalunya i també d'Anglaterra i als Estats Units, i les seves novel·les han estat traduïdes en castellà i anglès. En fi, que si, si no coneixeu aquesta escriptura, us recomano que la descobriu i la llegiu. Aquesta era la secció de literatura de l'Eco de la Vall. Continuem en directe quan són les 18 i 31 minuts, són dos quarts i un minut de set. Seguirem en directe aquí a Ràdio Les Planes fins a les 7 en punt. Ara recuperem aquesta xerrada que ja hem escoltat abans amb diferents extractes d'àudio de la nova pagesia a la Garrotxa i el Ripollès, que vam poder escoltar al Festival i la Fira d'Economia Social i Solidària Rural de Vallfogona del Ripollès del 31 d'agost. Seguim el 107.7 de la freqüència modulada a la Vall d'Hostoles i també per internet a radiolesplanes.com. Bueno, bona tarda a tothom. Uh, jo vinc de Buscarols. Buscarols som una cooperativa de treball associat que naixem per ser un referent de la gestió forestal propera a la natura. La gestió forestal propera a la natura és un enfoc de gestionar els boscos que els veu d'una manera múltiple. Més alt, que els veu, no veiem els boscos només com una font de matèria prima, sinó que els veiem també com un lloc on hi viuen éssers vius, per tant, un hàbitat. Veiem els boscos com un lloc on les, els éssers humans unts podem anar a calmar, a tranquil·litzar, a inspirar, a exercitar, és a dir, un lloc on nosaltres també i tenim alguna cosa a fer, no? I un lloc on generem aigua i aire de qualitat, no? Veiem el bosc d'aquestes quatre maneres, no? Un lloc productiu, un habitat, un lloc per anar i com a lesports, com a persones i aigua i aire. De manera que tota la gestió forestal l'encarem a maximitzar aquestes quatre funcions que li veiem al bosc això no, no ens ho hem inventat nosaltres és una cosa que, ja, que té més de 150 anys val? que ja existeix de fa més de 150 anys escrit, potser que sense escriure hagi, hagi existit sempre no? perquè senzillament és sentit comú és el seny aplicat a la gestió del bosc tot l'altre és una cosa que no té seny per nosaltres com incorporem el tema de les cures? Primer nosaltres cuidem el bosc perquè cuidem, volem cuidar les persones i volem cuidar els animals, els éssers que hi viuen. Sen, sense aquesta motivació nosaltres el bosc no ens interessa. Nosaltres no ens interessa anar a res un bosc perquè l'estimem. Perquè també estimem les persones que poden gaudir de tenir un bosc. De totes les seves funcions que comentàvem abans. No? I després com incorporem les cures dintre la cooperativa? A... Uh nosaltres posem per davant la persona que el treball per tant els requeriments que té cadascuna de les persones que formem part de la cooperativa passen per davant d'una organització d'horaris estricta d'un repartiment de tasques en funció de l'especialització sinó que simplement posem per davant les cures personals i les cures de les persones que tenim al nostre càrrec o si sigui, les nostres pròpies i dels, per exemple fills i ens organitzem la feina tenint en compte això eh? de manera que eh, tot i que som tots homes moltes de, de les nostres dones treballen més que nosaltres que és una que normalment sempre que pensem en cures pensem en dones però nosaltres no ho veiem així eh? nosaltres pensem en cures de les persones no? llavors eh, molts de nosaltres no podríem treballar a bosc si no féssim amb buscarols perquè buscarols ens permet aquesta llibertat horari, aquesta adaptació a les necessitats familiars aquesta adaptació a les necessitats personals vale? i la feina ve després nosaltres treballem a Bosc com qualsevol altra empresa de Bosc i hem de competir al mercat amb qualsevol altra empresa nosaltres tallem fusta, tallem llenya l'únic que la fem amb aquests criteris de respecte per a les persones i la natura els nostres clients són eh, propietaris de Boscos penseu que el 85% del Bosc català és privat, només el 15% del bosc català és públic i està només al Pirineu, i no és públic de tots, sinó que és públic dels ajuntaments, hi ha molts pocs boscos públics de tothom. O si sigui, La Generalitat no té boscos propis, són boscos de, comunals. Els pocs boscos públics que tenim són comunals. Vale, per tant, els nostres clients normals són propietaris de boscos, també són ajuntaments i consells comarcals que han de fer alguna feina al bosc com temes d'incendis no? no siguin incendis, camins coses així però que actuen sobre boscos privats eh? no sobre boscos propis perquè no, no en tenen val? això seria el client o millor dit el proveïdor no? en el cas d'una neteja és el client, però en el cas d'un aprofitament forestal és un proveïdor o sigui, el propietari del bosc ens proveeix a nosaltres de fusta i de llenya que nosaltres portem els nostres clients que són o serradores o gent que necessita llenya per escalfar-se a casa Val? o bueno tenim molts clients, eh? també esportem es biomassa a l'estranger eh, venem fusta, venem llenya fem cistells bueno, és, és molt variant no, la nostra producció però el nostre sou surt bàsicament de fer algunes millores a bosc o de fer un aprofitament forestal d'acord estem a comarques, bé, treballem per totes les comarques ironines, des del Ripollès a l'Empordà, l'Age Empordà, Empordà la Selva, i tenim una altra colla a Noia Penedès. A Noia Penedès tenim una altra seu. Som de persones i ara mateix estem treballant a Camprodon, per exemple. l'estiu Intentem a l'estiu, a part de la feina de suro, perquè també palem suro, que l'has de fer un tafacaló, que és un talla suro, però quan ja hem acabat la temporada de suro sempre anem a tallar a muntanya, perquè si no l'estiu és impossible és una feina molt dura, molt exigent i nosaltres per sort som nouvinguts, o sigui encaixem perfectament amb la nova pagesia perquè no, les empreses tradicionals estan morint totes no? el que tallava el vasavi tallava l'avi s'acaba pues, amb l'avi ja no talla el fill, ja no talla el net eh? per què? perquè ha sigut un sistema que s'ha anat derivant a arrasar els boscos la fusta fa 60 anys valia 100 vegades menys cara. ara 100 vegades menys eh? 100 vegades menys és molt amb 60 anys és bestial llavors a mesura que el preu de la fusta ha baixant la quantitat, l'abús la, amb les tallades de que ha anat pujant acabaves a estallar ja més fort més malament amb menys criteris de futur llavors quan nosaltres entrem en un model nou que és nou, nosaltres volem conservar els boscos els boscos no seran per nosaltres, seran per la gent que vindrà, que seran els fills dels propietaris, que seran els nostres fills, que seran els fills de vosaltres. Pensem amb els fills que vindran. Perquè en un bosc, tota intervenció que facis avui, no hi veus el resultat fins que han passat una generació, dues generacions. No és com un camp que el plantes avui i l'any vinent reculls. És molt lent. Llavors, bueno, hem, de, hem de lluitar amb unes amb uns criteris totalment diferents no? com el tema de l'agricultura ecològica amb un mercat que és el mateix llavors, què, necessi... què és necessari? Pues estimar molt la feina que els propietaris estimin els seus boscos perquè si ja no ja no molta honestedat que és un sector forestal on la te... l'honestedat no és abundant i mirar fer les coses bé, amb poc a poc presa, amb paciència si fóssim 50 treballadors 50 persones més que treballarien si fóssim 100, 100 persones més que treballarien per què? perquè hi ha demanda per una gestió forestal diferent també hi ha una demanda per un producte forestal diferent no? però és molt complex és molt complex és matèria prima no? és... els marges ja són molt petits i s'ha de fer molt bé molt bé molt bé i potser, tot i sí, no te'n surts. No, és un sector forestal molt, molt complicat. La veiem la importància, diem, ostres, anem a parlar de pagesia, convidem a algú que es dedica a la gestió forestal. Bé, nosaltres entenem la pagesia com els gestors del paisatge. De, parlem d'agroecologia per això, perquè parlem de sistemes complexes i on s'integren boscos, pastures horta i cases, no? Llavors, per això aquí veiem important que si parlàvem de nova pagesia havíem de parlar també de gestió forestal. D'aquí el motiu principal a banda de tenir aquesta mirada que compartim el 100% amb buscarols, no? També hem convidat en Josep de Pujol-Horra mmm, per la seva mirada de tancar cicles en Josep és una persona que no, no, no s'ha volgut vendre mai a la producció industrialitzada d'aliments. Al contrari, ha volgut aprofundir en aquest, en aquest punt de tancar cicles i per això ens agradaria que ens fessi cinc cèntims de la teva iniciativa. Aquí parlant de la nova pagesi a tots aents és un bon indicador de que, de que realment la nova pagesi existeix. Soc Núl Monllol, soc consultora agrosocial i m'encanta menjar, vull dir que em dedico a temes agraris i a fomentar que hi hagi un relleu generacional perquè estic preocupada per la meva alimentació. I aquest és un dels motius pels quals fa més de 10 anys vaig fer una tesi doctoral sobre qui eh, rellevaria les explotacions agraris del nostre territori. Estava molt preocupada. Per aquesta, aquests indicadors que d'alguna manera ens diuen que les explotacions tanquen, que el sistema s' que no hi haurà joves i ja que els joves conceran. Però bàsicament, perquè em preocupava la part de l'alimentació que jo crec que, que no ens la podem oblidar quan estem parlant de que hi ha una nova pagesia i de que ja en són produint bàsicament perquè ens han d'alimentar. Ev evidentment passen moltes altres coses. Llavors el que vaig intuir, diguéssim, fa uns 15 anys, és que més enllà de, del discurs pessimista, del discurs de la pagesia va malament, de no guanyar la vida, d'això és una merda, de, de no hi ha ajuts i d'alguna manera d'aquesta cançó de l'enfados que moltes vegades té la pagesia, és que hi havia un nou discurs que sobretot venia de la part neorural o de la part novinguda, que estava plantejant un model diferent. Llavors aquí diguésin que des de la ingenuïtat i la... les ganes d'investigar com, a... com una jove geògrafa vaig pensar doncs aquí hi ha alguna cosa per aprendre. I, i d'aquí comença a sortir doncs, aquest discurs d'una pagesia no vinguda que jo crec que tenim, que tot, la gran majoria d'entens que esteu aquí eh, coneixeu pioners dels anys 70-80 que van decidir doncs, marxar de la ciutat al camp i fer de la pagesia la seva quinta. Aquest, eh, per mi, o d'alguna manera d'un punt de vista teòric, seria la pagesia no, vinguda, pagesia no vinguda, al sector que, des dels anys 70, 80, 90 fins avui, ha anat evolucionant d'alguna manera. O sigui, cada vegada tenim més pagesia no vinguda i aquests models que plantejava la pagesia no vinguda fa 20, 30 o fins i tot 40 anys, continuen sent vigents perquè, de fet, el model a reivindicar i el model d'alguna manera defensar continua sent molt necessari per tant a, tenim aquest concepte de pagesia no vinguda i tenim el concepte de la pagesia tradicional el concepte de la pagesia tradicional seria el relleu generacional de les persones joves o no tan joves però que agafen el relleu dels pares Si o sigui d'alguna manera això seria, ara em poso en pla en profe universitat, serien com els dos conceptes, pagesia tradicional perquè mantenen la, la tradició com seria el cas d'un Josep o sigui, hi ha un relleu de família amb tot el que això significa. I hi ha una pagesia no vinguda que és no vinguda al sector. Aquestes dues diferències marquen dues maneres de fer molt diferents. Llavors, què trobem a nivell de model? Doncs que la pagesia no vinguda està plantejant un model nou, un model més vinculat a la proximitat, a lo petit, a l'ecològic, a valor, als valors més humans, d'alguna manera amb un model que des d'un punt de vista teòric l'hem anomenat agrosocial perquè té uns altres valors. Recupera segurament el que en Josep no ha perdut, que jo crec que és un molt bon exemple, nova pagesia, malgrat no sigui nou al sector. I aquí és on també, d'alguna manera, per explicar el concepte, nova pagesia no vol dir que siguin persones sempre noves al sector, sinó que plantegen un model nou. Nou avui, perquè és el model que teníem fa 40 anys, que l'hem de recuperar i que d'alguna manera es posiciona com alternatiu, com una alternativa al model dominant però què és una realitat. Per tant, quan parlem de nova pagesia estem parlant sobretot d'aquelles persones que s'incosporen al sector agrari tant si fan un relloc familiar tradicional com no vingut, però en un model agrosocial. Què vol dir un model agrosocial? Vol dir que en termes generals estem fomentant eh, proximitat, ecològic, medi ambient, compromís social, una certa manera de d'alentiment, d'alguna manera el que estem veient aquí i el que ara explicarem també de com es vincula aquest nou model que proposarà la nova pagesia amb a eh, l'economia social i solidària. Per tant, eh, i ja per acabar, perquè després si voleu podem continuar, eh, crec que una de les preguntes claus és quins són els espais per a aquesta nova pagesia, com poden generar espais d'oportunitat perquè la gent que es vol incorporar, tant si venen de fora del sector com si venen de dintre de l'àmbit familiar, poden trobar aquests espais. Llavors ara obriríem un altre debat de quines són les problemàtiques o quines poden ser les oportunitats i que el que és important tenir clar és això, doncs, que, ja, que aquesta nova pagesia és un concepte teòric que està aquí i d'alguna manera a tot Europa, o sigui que no és que ara doncs, a Catalunya ens inventem un concepte que és la nova pagesia, sinó que això ja existeix i que d'alguna manera és una tendència que va l'alça. Hem un estudi fa dos anys amb la Generalitat i el 30% de, de la pagèsia que s'està incorporant amb l'ajut d'incorporació ja són pagèsia no vinguda. No vol dir que tots d'aquesta pagèsia no vinguda en aquest model, ni vol dir que tota la pagèsia tradicional no estigui en, la, en, en el model convencional. Que vol dir és que d'alguna manera, i ja per acabar, el model agroindustrial està expulsant molts dels seus joves, perquè molts dels joves no acaben incorporant-se en les explotacions dels pares perquè no volen continuar aquest model, en canvi hi ha una alternativa que ve de fora per que té moltes dificultats d'accés. Llavors aquest és un dels de les balances que cal superar i que crec que avui doncs poden parlar. I després d'escoltar a uh, la Neus Muñoz, uh, escoltarem en Ricard Villanueva, que forma part del Cercle de l'Economia Social i Solidària del de Ripollès i la Garrotxa. Per tancar ja aquest seguit de aquesta selecció d'extractes d'aquesta xerrada sobre la nova pagesia que es va realitzar a Vallfogona del Ripollès el 31 d'agost, dins del marc del festival, la Fira de l'Economia Social i Solidària Rural. Diu de la Fira d'avui, bueno, del festival d'avui, que és parlar també d'Economia Social i Solidària, volem fer una mica una relació entre els valors i els principis que proposa l'Economia Solidària i la pagesia. No? Aquesta seria una mica... Podríem parlar com de cinc grans grups de temes. El primer seria parlar de producció agroecològica. Ja no parlem de ramaderia industrial o de producció industrialitzada de l'alimentació, sinó que parlem de producció agroecològica en la que som fidels i respectuosos amb l'entorn, en la que procurem tancar cicles i en el que s'intrudeixen conceptes com agricultura regenerativa o disseny en permacultura. no Són conceptes que van també infiltrant-se en aquesta nova pagesia. Per altra banda, també parlem de consum conscient amb la realització de mercats socials, és a dir, que tots els cicles, tots els punts que configuren l'economia tinguin aquests valors incorporats. Una mostra la tenim aquí avui, que malgrat la pluja també pensem que ha sigut un èxit no?, d'aquest mercat social. Per altra banda, parlem de circuits curts de, de comercialització. Això també és un dels valors que incorpora l'economia social i solidària i que són transportables en el món rural i la intercooperació que per, també pensem que és bàsic no? per, per enllaçar totes aquestes iniciatives que són petites però que juntes mouen el món una miqueta també ens agrada parlar de la perspectiva feminista en el sentit de posar a l'hora de gestionar el paisatge i els entorns una mirada més reproductiva i no tan extractiva i utilitarista no, no hem de mirar ni els boscos ni els prats com un lloc on extreure tots els nostres rendiments, sinó un lloc on cuidem i ens relacionem amb ell per aprofitar aquests recursos d'una manera conscient, no, no d'una manera extractiva, que és el que ens proposa el capitalisme i el que ens imposa la industrialització una mica. També parlem de temes com la transició energètica i la mobilitat. O si sigui, Veiem que en els entorns rurals i a la pagesia tenim... Grans nínxols en el que podem treballar amb energies renovables. Tenim boscos, tenim sol, tenim vent, tenim aigua. Això són temes de l'economia solidària que es poden transportar també al món rural, no? I, finalment, així com a, com una mica el que ho engloba tot és el fet de teixir xarxes locals. Aquí estem teixint xarxes, no? Aquí estem construint una realitat en la que cada individu es pot connectar amb un fotimer d'individus i això genera també una força que ens dona possibilitats de pensar en un, en un model agroecològic real, no només teòric, no? en algú cosa que, que configuri les nostres comarques. Una mica aquestes, aquests conceptes de l'economia solidària veiem que són molt necessaris per fer propostes i per fer reals aquests conceptes de nova pagesia. No són, són conceptes que ens poden apropar a aquest model una miqueta. Doncs anirem tancant el programa. Hem començat a les 5 de la tarda i queden menys de 10 minutets per arribar a les 7 de la tarda. Seguim en directe a, a Ràdio Les Planes. Avui ens hem estrenat amb aquest programa l'Eco de la Vall, que esperem poder seguir fent cada diumenge durant molt de temps aquí a la, la freqüència modulada de la Vall d'Ustoles des dels estudis de Ràdio Les Planes. Una emissora, per cert, que l'any que ve, el 2020, complirà 40 anys, que es diu ràpid. I com el temps realment passa volant, teníem una secció sobre cinema, que també la volíem estrenar avui, però no ens donarà temps i ho deixem pel, pel proper dia. La propera setmana farem aquesta secció de cinema i us parlaré d'aquest documental que, que us volia recomanar. Es titula... Inuit Enfadat, Angri Inuk, que ens parla de la població i les comunitats indígenes del nord del Canadà, de, de Groenlàndia, i en fi, en, ja, ja us explicaré la, la propera setmana. Ens acomiadem amb aquesta sintonia que hem triat perquè sigui el distintiu musical del programa, una composició de Ennio Morricone per la pel·lícula El Vol dolent i el Llets" dirigida per Sergio Leone i que té aquest punt eh, una mica així tràgicòmic d'espagueti western. Tot i que la pel·lícula doncs, és bastant dramàtica, és més tràgica que còmica. Però a mi em recorda eh, aquest to de l'espagueti western, en qualsevol cas... I com dèiem, doncs, una mica aquesta és la qüestió que, que tractarem aquí a l'Eco de la Vall, aquesta tragèdia de la crisi ecològica que està visquent el planeta Terra i amb les veus de la Vall i amb les diferents persones que ens puguin ajudar a entendre què està passant i com ho podem solucionar, doncs, eh, ja, ja ens servirà per donar-nos per, per satisfets si podem explicar les coses eh, una mica de forma clara sobretot entrant en temes científics eh, com aquests del canvi climàtic i, i els temes doncs, de, de l'ecologia que, que són complicats de, de difondre, oi? En fi, eh, hem arribat al final del programa, queden 5 minutets per arribar a les 7, eh, vull ser puntual i tancar abans de les 7. Em queda només fer dos apunts per, per els que estigueu per aquí, la Vall d'Ostoles i la Garrotxa, la propera setmana, aquí precisament aquí a les Planes d'Ostoles, tindrem una fira del joc i de productes de la terra que es farà el dissabte 22 de setembre. I també, com tots els divendres, eh, us vull recordar que en trobareu obert l'obrador de l'ecoxarxa, el Mas Les Mates, a Olot. A partir de les 6 de la tarda trobareu els productes agroecològics que els diferents socis de l'ecoxarxa de la Garrotxa doncs, porten a... A les mates, al mas les mates per, per la seva distribució i intercanvi. I poca cosa més a dir. Uh, estic aquí a l'autocontrol, uh, a la taula de so, fent el directe i també controlant o intentant controlar les qüestions tècniques i espero que puguem agafar-li una mica la soltura i la pràctica setmana a setmana i que sigueu comprensibles amb el, algunes paradinyes que, que hi ha hagut entre, entre àudios i àudios i, i presentacions i tracks que, que no, de, no acabaven de sonar. Uh, en fi, uh, us deixo uh, amb la continuïtat musical de Ràdio Les Planes i ja sabeu que ens retrobem a les 5 de la tarda el proper diumenge gràcies per acompanyar-nos gràcies per deixar-nos que us acompanyem, i també vull agradar especialment avui que és el primer dia del programa la seva col·laboració i, i tota la voluntat per ajudar-me a agafar-li el ritme als estudis de Ràdio Les Planes en Joan Soler i en Jordi Soler que m'han ajudat a, a posar en marxa això Res més, gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper diumenge. Salut a tothom.